Asalamu As alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar miqtë e misionit ton, takohemi dhe sonte në këtë natë për të vazhduar udhëtimin ton drejt Allahut, por jemi në ciklin e misioneve për edukatën. Qërcuam herë se që shkoi për rëndësinë që ka edukata, dhe treguam rrezikun duke bër krahasimet, mes asaj edukate që duhet drejtohet shoqëria, duke thënë se shoqëria ka humbur busullën, i ka humbur busullën e qëllimit. Pse ekziston kjo shoqëri dhe çfarë roli ka ajo në të vërtetë në jetën e kësaj bote? në këtë univers në cilin ne jeton. Përndin që kishte, thamz vazhdojmë dhe premtuam do të kemi përsëri me edukatën edhe sot. Duke ruar emrin tim dhe emrin tuaj, Hoxhës Mirserdha. Mesaj i Allahut për ju. A mindoj Hoxhë. Ozhë në emisionin e parë për edukatën folum për ndin që kishte, dhe kishte një rëndësi shumë të madhe, duke fokusuar ke pjesë ku shoqërisë fatkeësisë do të ka humbur shoqëria e, e ka humbur buslla e drejtimit për çellimin pse ekziston në këtë botë flasim për dukanin duke thënë që ajo është gjithpërfshirëse. So do flasim për gjithpërfshirjen e saj apo duke ndarur se duhet treguar fushat ku ajo është e përfshirëse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqillah nabiyina Muhammad wa ala alihi ali, washabihi wa man wala. Allah na zhvillojm dhe kërkojm nga iqet na ndihmon në këtë rrugë, të të na absuksojm në sharrimin e këtyre temave që shqyrtojmë me vërtet takën dikem te mirë pozitiv nda të shoqrin ton. Asoj projekt asoj që përmend është është vërtet se ne kemi thënë se edukata islamare është gjithëpërfshirëse. Dhe përfshin të gjitha sektorët që e përbëjnë qenë një diut. Nuk e kufizon në sektor paçi kurthimës sektor kështu të të saktuar, yeah. por është gjithëpërfshirëse. Nga sa roli i riut është gjithëpërfshirë në këtë botë. Nuk është vetëm një aspekt, është një mëdha pjesë material, por ka shumë aspekte tjera ndër për do aspekt që ka rol, që duhet me kry duhet të përgatitet. Të prekë, dhe kjo përgatitje për ta luatur rolin si duhet në një një lëndë këtë botë është edukata që po losen për, për ta. Andaj ne duhet të përmendisim di sa për këtyre llojeve që ndoshta mund të jenë më të rëndësishme sepse vetë fillaçja tham fillim, njeriu kërkon ngaj të, të, të, nga të luajë shumë rolin këtë botë, për dorë duhet të dhe të përgatitet. Dhe përgatitja është edukata e tij. Do të thonë edukata, më thënë e përfshin të garanton të gjitha fushat e jetës. Të gjitha. Garanti... E përgatit njeriu që të luajë rol konstruktiv në të gjitha fushat e jetës. Kjo është edukata islame. Ju ke garanton. Nëse do e ke gjithë. Po, pa, të gjitha. Por mund të fillojmë me atë që është baza e, e këtyre llojeve. Edukata e, e besimit. Sot kemi për shemb muslimanë të cilët besojnë në Allahun Azza wa Jall, por ky besim nuk ka rol në detyrët e përditshme do të tëtë njëri u nuk e përdur besimin për talua e të rolin në këtë botë dhe i mungën besimi në jetën e përdismë. Pra në mungese e këti besimit dhe ndarja e besimit nga jeta e njëriut ka bërë që besimtari mos talua në rolin qërdojnë në kësaj botë. Pra dhe i duhet një edukat e mirëfilt në kodrat e besimit e ti që elevisë këtë njëri të ponon dhe ta kryen rolin që ngarkuar me të në bazë të kuptimit besimit që ka. Prandaj ë do ku nis fillimisht nga për kufizimi i besimit e deri tek zbrthimi i praktik, gjitha këto fusha kanë oj të përfshiet njeriu në një proces edukativ. Gjitha këtu. Për shembull, në ço se morim besimin Allahun Azza wa Jalla A është eduku një musliman si duhet në kati besimi? Jo. Po, beson zotë po që? Po, beson zotë. Si duhet edukat hajim? Po që? Po, beson zotë. Mirë, në i themi, kësë zotë që ke besuar në te, kush është? Që ka o kësë zotë? Pse duhet në besu në te? Pse mështë me më besu në këtë? Qëfar e bënd këtë zotin tëndë, më të favorshëm për ta besuar unë, se të besojnë këtë? Qëfar? po si po ky zoti që ka krijuar ky zoti që a, ka krijuar mirë ti të të shfar kokë zot po ky dëgjon çdo gjë an rregull ky është çdo gjë apo në rregull ky është furnizues shumë bukur shumë bukur mirë ti po pranon se zoti e shkruese apo ai është që të ka krijuar ti do tëtë, aje, aje të thot ai ai e edukon ti kodrat ti besojmë se ai të ka krijuar po si të edukon O, në qësa ajtë ka kryuar, ajtë një mësë mirë i pra. Në qësa ajtë një mësë mirë, atë e programi i ti du tjetë me i përsaqin për ty. Kjo është reflektimi i natërshëm, i domazdoshëm i këti besimi. Por si me dukun, këta ti besimi. A ne, edukata është një goditje e vazhdushme në konceptin që kemi besuar në te. O njeri, këndelu, këndelu, te ke besu në këtë kjo këtu. A ne, kjo levizje e vazhdushme. Por ta, leviz Për të përzi me gjitha aspektetës, bini në nëqekimi. Njëri ju, fatë këtësisht, ka shkëputur komunikim me vetë vetën. Njëri ju më ti përkomunikon me botë njerë, me se me vetë vetën. Hmm, kjo është e fartatë. Kjo këshume rëndësitë a kuptoj. Për dhe shme fartë. Sot njëri nuk komunikuj, ndalj. Më bëq pak, jem zonë. Me ty njërë nuk mund të lasë, me vetën ti më ndër. Kështë jeti? N mir ajo shumë përputhje çfarë bën ti me me ato që ke besuar. Apo në një më tej për me tjere, të tjashme, se me ja. ka komunikim me pra tjerë, që të probleme të jashtme, se më vjen don. Jo. Sa një ka shkputur komunikimin me ndërgjegjen e tij. S'ka komunikim. Vepron çështje që ndërgjegja do të isë gabuar, po e ka nuk ndëgjon ai thirrjen e ndërgjegjes së tij. Nuk ndëgjon thirrjen e besimit të tij. Ka shkputur çdo komunikim me vetën. Po ne gjithgumisht ti rikthehet komunikimi me vetes. Ka sallallahu ale wa I vtoi kurë është i rikthyer ndër gjejës për ta marrë rezultatin e sakt se a është Muhamedi sa i pe, pejgamberi ne qoftë sallallahu alajhi wasallam Allahu tha kul inna ma'duukum bi wahide un yuftai për një gjë vetëm tha Allahu o Muhamedi thuaj u un yuftohej për një gjë gjithë të tira të lerit vetë një gjë entaku mu ma'thna u furada ngrituni nga dy ose vet Këtu me të të fekkaru, pas e komunikoni, me ndërgjegjë në i vojë. Të fekkur është komunikim me mandjeni të ne. Qëka o të fekkur? Të fekkur është do të të, të përdërgjë atë që e din për të zbuluar atë që nuk e din. Do të të të, ju nuk për dini a jenë pejganë bërë, nuk jenë pejganë bërë. Dhe për ju për nganë gjithashtu në këtë drejtim, zilija, urejtja, shumë gjirak. Shkëpët e një komun Këtheju një ndërgjegje se ju e se brendshme, dhe komunikoni ma që dhiri për mua, do t'i merë në sakt, a jam për nga barë, a si jam për nga barë. Pra ne këtë e kërkojme. Po. Omë musliman, me, nësë skhimu si vetë, me dy vetë, me shokët tu. Në këne besunë së ta jë. A shë zotë i furnizusi po? A ka mundësi, a ka mundësi, kur Allah o dënë me më furnizu, dikush me e ndalë, nuk omë... Po çikun e do kët komunikim ti ti apo që puti vetë asanda? Ti më di që ti e din për ligjen. Po ti kurse ke buvës që pyetje? E e do që kjo pyetje. Për këtë arsye po tuti për riskut, po bën haram apo? Për shkak që se ke buvë që puti vetë asanda. Në çoftë Allahu um më ka garantuar furnizimin, edhe un um po munduam me halal. Ata më mënse harami muntasil furnizimin më shpejt se halallin. Nga as a komunsi kjo do? Po kjo është edukata besimit. Këtë kërkojmë Një komunikim të mirim me vetë vetën, që bindi që kemi për balcët e tonë, të keni në një rëftikën praktikë një të për detëshme. Rënjohë si fortë, të të rënjohë si fortë, po. Êshtë një shkundje e brendshme. E asënë qëkarë kemi besuar një. Nështë të gjime në mangëshimë besim, ka dajtë, sëse unë nuk e pasatit. Ka qenë nga përshambut, ne fatëkisë njëzit trashëgojnë besime nga njëri të të vrem në rajonin ton. Mm -hmm. Kur studuojmë devijimet në besim tek muslimanët, çka devijime? Pa. Besimi në besëty të ndryshme. Për shembull disa besënitë, shumica e besënitë që i kanë muslimanët sot janë të marrë nga popull ndryşan. Mm -hmm. Janë për vijë, për shembull, i ka munguar versioni këtij muslimanit për këtë çështje, e ka marrë pikëti. Pa e kuptuar. Pa e kuptuar fare, kanë qenë këti dhe tash u bë pjesë jona. Jo, jo. Kësaj ska cin kur kthehen këti se ja këtë ke version, pse s'e ke ditë? Apo Sikur të përshëmbull ti e ke marr fciut tand një një sopot. Dhe kë ndo di kujt joi korpse ke, ku ke marr babë kët sopot, po jone se fciut nuk e ka pa jona. Jo, kthea fciut. Ja kush ti jona pse ke pa. Po. Është ja, jo. më mirë, më mërat. Ja kush ne kimi sopoton ton, më mërat, më efikase. Ktheu thirrva, ju duhet aty ne. Ata nuk kanë atë esin këç pa to. Por ku bhet kjo? Ku ne komunikojmë me veten ton, me identitetin ton në më burimi i mtona komunikojm dhe e rregullojm pastaj realitetin ton me bazë të përgjigjeve që i morim nga brana. Më ne prindem thande. Prandaj a, a a nuk kemi besuar në një Allah i cili tshrekudo çetje? Ha nëse pyet gjithmonë po, do po, po. po, po, të thënë besojm po të qe. Po që. mirë. Po mirë. Po mirë. Ku është edukata me kët? Me kët. Ku është edukata me kët besim? Koncept me të besim. Ku është është shkëputur. Nuk e kem me vetë kudo që ti je. A do nuk kemi të edukuar. Edukata është një thirrje e vazhdueshme kudo që ti je tregon se etike besohen këtu. Po mungesa edukatës, për shkak të mungesës së komunikimit ka burr çkahet të e konservuar. Si besim, i konservuar dhe nuk është prezant gjithë aspektet. Ne, ne në mund të shkojmë këde dhante. Është gjithnjëmit mes të ç'ndaluar dhe as mendja mos na shkojë se si Allah punash. Dhe ke bien se mungon edukata besimit. Njerë që shkojnë të këfaltorët, dhe u abesojnë të ardhmen, dhe u abesojnë këtë. Apo, këta njerë, këta njerë në mënyrë, në mënyrë, me dëvërtit, të të mërshme, flagrante, kanë kan, kan, kan shkëputur komunikimin me një tërë besime që kanë besuar në lana zë gjelë. Ka se, mirë, këtë të ardhmen që ti po e pëjtë këtë, këtë që i pëtrega në ty. A ka më të si dikush pas Allahot me ditë? Në çostë thupo, themtis paske kuptou kur nga besimi në Zotin. Apo, she thua ju, pa terzantë këni këtu. Po ja, pa. Po nuk është e mundshme kjo. Nuk është e mundshme. Andaj, më bën edukata. Më bën edukata. Edukata, andaj u po them edukata besimi është një shkundje e vazhdueshme, apo çna përci në çdo situatë dhe na godet çdo situatë ku jemi me thirrjet e vazhdueshme të qenjes tonë. Ti je kë, nuk je kë qi etë kë. Andaj ne e kam përmendëse rasten edhe në lidhje të ndryshme. Kam thënë. Nitë që për shkak të beson, sikurse janë besimet e tjera. Ata besojnë që kanë ne për se Zoti e tyre gabon. Se Zoti e tyre ë han emerjumi. Kështu që kanë Zotin ata. Nitë që kështu beson, po normal është me vjedhje. Aja është normal të bënë punë ndrymë, nga se tje është e ka një zdojtë që mund të këtë këtë sa këtu ku mund të gabonë, mund të flanë, mund të tjetë undë, e kështë të më rabë. Andaj, vepër dhe ti janë përpudhe me besiminë ti. Nga ki tjilë nuk përitet më mirë të punën. Ma ndjen nga njerë punën shumë më mirë se që besanë. Besiminë e ka më katastrofë se vepërra që i ka ndunë nga njëre. Në po, ti si musliman, po nuk mund diametres tekundërt apo e çu është ko mundsi kur dy besimet janë diametres tekundërt të, të përputhën njëri-tjetrin e ktu koni defekt po pra. ktu koni defekt atë ku është defekti defekti është tek mungesa e edukatës besimet nuk jemi brymosur në kuadrët e këtij besimi që kemi besuar prandaj ne kërkojmë që ti rikthehet kuptimi këtij besimitën ton dhe të educohemi në kuadrët e këtij besimit prandaj Përgembert e Allahu të gjithë kanëftuar në besimit në landjele vala. Dhe shumicën e kosë ja kanë kushtuar besimit në landjele gjelalu. Dhe une themë përëtë përrisi, në basë përsa që edhe në direktur, themë se gjithë grupë njerëzish, thërësish, aktivistësh, të cilët nuk e kanë të njërosur shumicën dërmuse të aktivitetive të tyre me instalimin e besimit në zakamat e njerëzve dhe, dhe të edukuarit e njerëzve në kuadër të besimit, thirrja e tyre, aktiviteti i tyre, organizimi i tyre është i dështuar. Kjo është më e provuar dhe e dëshmuar nga më parësi. Nëse nuk ka mundsi të formohet një individ, formimtë merr fillin të shëndosh, në çonse nuk fillon ndërtimi i tij dhe nuk përcjell ndërtimi i tij me besim. I dërguari sallallahu alaihi wasallam 23 vjetë, nguliti këtë besim, thellë në zemët asabë. Dhe nuk ka nevoj të tregoj se sa dëshmuën ata praktikisht, se qëfar gjumë në kjoj besim në zemët tyre. Êshtë e qartë në jetë tyre. E kemi trajtuar po, shumë rrasën e argumentet e tyre. Duk e vdekë, të jammeri, vdek, <të> shasun qëfar ju tha. <të të> Duk e vdekë. Ajë për i vtetë asabë të ti. Nuk ishte kamera, nuk ishte për të gjizuar, që të thua të nuk këpër juve, Po e inghizojnë për të armë. A ju thonë të atyre, u thonë të rikë. Tha latët të, të khidhu qabri e ida. Tha mos e shëndroni varrin tim në vend vizit. Harane këtë varrë. Mos ju dhe thoni kur varrin tim për lëhutje. Kur? Nga se ju ka me dukuar, të dhe thoni dikuj të të tërë. Mos ju shtuji ma lëngjini për mua, të më thërni mua në varrë. E di që të që mund nga i shumë. E di që do të, të më thirrni, keni më pas në ujë për mua, e di. Ngase më keni thirr për së gjallën gjithmonë. Mos më thëni për së vdekuri, ngase mora fond. S'ka fjalë duke duke du vdej këtu falas kështu. Duke ka. Kësha dukat. Qase ditë pegam janë se nga këtu krimbi do të han besimtarët. Apo te pikësh pikëto filli devijimi. Kur filli të çohet ndërtesa e besimit, u u çardhësa e Islamit, edhe konceptu u shpërtholluar muslimanat. Pra ne për të rikëthy këndërtes për sërin, në formë e fuqeshme, do të fillohen nga qarja, nga besimi. Andaj edukata e besimit me gjithë të të që frimë besimit, përman në disa reflektime të, të, të zakonëshme. Furnizimi, që punët më halal, koreksia, fjallëve, shikimit, ku gjinesh, ku shkonë së lautë shë, e shumë gjëratira. A nuk është piesë përbërse e besimit tonë, logaritja para latës, zhjel? a është fjërë kushti i imanit është besimi i ditë gjykimit. Po. Këna më don logjik parllauta juaj. Niçë dën se komandoj për një gjykatës suprem. Apo për një gjykatës që nuk i frikëtet asgjë. Për një gjykatës që gjymtyrat e tua kanë bërë dëshmitar kundër te. A thua po si është jeta e ti? Vallai, shumë më ndryse jeta jone. Shumë më ndryse jeta ime. E joti ati ati, ati, e atia e ti, shumë më shumë. Ku apo defekti? E to kota. Nuk jemi edukuar, nuk jemi brimostor apo me kët me kët brond të kësaj akide të këtij besimi që Allah xhallahu ala na ka dhëruar përmes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mos pas e këtë edukim i thonë të brondshëm që, që kemi me komunikimin me Zotin ton siellëm të probleme të thonë të shoqërisë që kemi dhe problemi i madh që ka shoqësi sot është problemi moralit po dhe është një krizë e madhe që kemi folur dhe vazhdim të flasim është kriza e edukatës morale thonë me çës se pasim besim mund të kemi dhe mos Komunikime dhe këto pjesë të rëndësme të moralit, hoqë? Edhe kjo është një, një shtek i rëndësishëm që synën të përmirësën dhe regulenit dukat e islamet. Një individ të jetë i formuar moralisht si duhet. Moralisht si duhet. Dhe kjo nuk kuptën shumë aspekte. Me gjithë ato që kemi hujtë për moralin të kaluarë, synën që këto të jenë pjesë përbërës i jetës tonë. Mirë për ndërështa, më e theksuara në këdhe të mund t jetë aja që ka të bëjë me vlerët e përgjithshme të moralët në islam. Mm -hmm. Ne kërkujmë përshamu që fillem ishtë edukatët e moralët e nënkuptojnë regullimin e rapoteve ndërgjinore mësë muslimanve. Pa. Nga se koncept e tjera të huaja, edukatat e imponuara e këmprish këtë koncept fatkecisht. Për Sfiguronën. Përshamu, përshamu, uh, Shqoqëria e ka një origin, e ka një bazë. Dhe në kodrët e kësoj bazë ka funksionua shqoqëria. Por, përshka këtë pezullimit të vlerave ko pas kohë, dhe intervenimit të fuqishmë të antivlerave, kjo origin e shëndruar në të huaj dhe është imponuar në origin të jetër. Të dhe kjo ka ndonë në shtigjit të shumë ta, të, fatkecisht edhe në rapotët në nërgjënore. Apo? Por shambull, uh, sëtë, Në qovë se bëtë ndarja në ndeja me zbureve dhe grave. Kjo kënur gjendë i arzakënshme, në nëqmim, se po në ndanë, apo. Ndërsa, përzirja me zvete, kur edhe vetë ndinë se gratë nuk kanë mobilit të tyre, burat i kanë vetët... Se rahatë? Nuk kanë ratë, par me gjithatë, që shtu duhet? Apo, që kjo është modeli, po pse u kjo modeli? Po, qështu të këtë bëta rrënë, e imponua, nuk është originale. Andaj në qufë se ti kërkan që të këtë ndarje, ka se gjdo gjinji ka më bëjt të vita, gjdo gjinji ka përlimet të vita, dhe plisa saj, dhe thot, është e njohër të rjeqe me gjinive. Kjo është e njohër, ma dje, e kam bën një studim në Britaninë e madhe, në Underwork, dhe, under work, dhe ë mëpoku që studim ka, ka, po ka qen shumë kohë gjatë dhe ka qen shumë preciz mm -hmm. për të arritur një përfundim të caktuar se ë uh, në kontaktin e parë kur një mashkull shikon një femër apo çfarë mm -hmm. vjen çfarë është sulmon intuitivëti çfarë mm -hmm. 90% e rastave ka qen se kontakti i parë kur një mashkull një femën, por, ka ndërmjet një femër çështja e parë që kanë ndërmend ka qen okti seksual pa dëshirën e tij ndërsa ka dorja te as i ka skuq. Po fillimisht, gazet. Gazë kjo është regjina. A dhe Allah jelleu për këtë kandar. Ajo ndoshta nuk bën atë, as nuk don kët. Mi po kërton një një një, një diçka embranshme, më e fortë se vet njeriu. Apse tek fëmra që është më vonuar. Shfaqet më vonë së fëmra, do thotë nuk reagon kështu sikurse moshkulli. Apo, nuk moshulli, do kur sikurse moshkulli. Andaj do thotë për këtë arsye, Allahu jelleu ra ka bërë që fëmra Mustafa rokan moshës është më i dopt. Biem më shpejt. Prëndaj, kush i ka shkaturë bërë në Israëllët? Këtë jamet i ka shkaturuar. Epse këtë kanë qenë burat e edukuar në prehën e pegamberve. Por, pa kujdesi i gravi i ka prishur. Apo pa kujdesi i këtyri në më raport e gravi i ka prishur. Prëndaj edhe, sëd, gjithë shëqëri, prishët, me prishën e moralit. Sa njerët janë degraduar, janë shkaturuar, valaj përshkak një epshë një momente. A ne kërkojmë që, besimtor dhe besimtojnët e rrugët edukuar edukim moral, që nuk kuptan fillimisht regullimin e rapotve në dërgjinore. Një regullim i cili u amunësën të dy gjinive, të aluajnë rol një kërkuar nga lojën lëvora, nga ta në këtë tokë. Dhe është vërdetua vlendëruar, se në klasët e përzira mes gjinive, mundësia e arritjës është shumë me voglë se në klasët e ndara. Andaj, nga këtë të imi kuptuar, se përzirja e moshku dhe femra pëngan luat në rolit. Ne po flasim për rëll, dheri më tani, ke një rëll të manë këtë botë, duhet të luash. Andaj, mungesa e kësa edukate, të pëngan, dhe kërë themit të edukosh moralisht, fillimisht, të reguluar shëtë raport me gjinitete. Pa u reguluar raport në dërgjinore. është problem njeri u të vazhdo me të utje. është problem. është problem kur femra përdorit për reklamim. Elët e gomave të çamshakëzave të zgjidhjeve do të thotë nuk mund të shesh asgjë pa pasur një famë si reklamon. Ku është krijuar raporti me famrën? Ne kërkojmë që ky raport të ndriçet. Ju jo, e dit komunikimi i mashit me famrën, një komunikim e psharak seksual, jo kështu. Të një, një komunikim në teatr madh i Traz. E pse ta bëjmë këtë? Po ka mekanizme shkërdoti. I ndonburat me gradë ulëshkimin e kështu me radhë. Në çështë këto sigurohen Monsut komunikim me film gjinjtëre. Ne nuk po themi të shkputen botrat, pasi nuk ka mundsi ta lëm rolin ndaraz. Allah xhelleu ala ia krija dhemët havan, gazetim nuk pat mundsi vet. Nuk mundet burri pa gruan, nuk mundet mashti pa femrën. Nuk do të thotë ti vetëm të të më të burrë grua. Ata mund të kenë raportet në nivele të tjera. Ana nuk po themi të shkputen apo larg asaj, ngase duhet të bashkohen mes vetës së gjini. Qallahi ka krijuar për të ndihuar këtë botë por duhet një edukatë e mirëfillt që rregullon këto raporte. Nuk mund të rregullohet, nuk mund të garantojë edukata e mirëfillt nëse nuk miren parasysh natyrës së dy gjinive. Nuk mund të ketë edukatë e mirëfillt nëse nuk miren parasysh rrethona që e rregullojnë këtë raport apo e pishin këtë raport. Prandaj kur thon për edukatë morale, tham shumë gjëra, e para rregullimi i raporteve ndërgjinorë. Që këto pastaj rregullon shumë gjëra. Që vim të thjeshtë. Shumë tja gjëra problem këtu. Edukata e moralit në kuptonizë dashur të lënduar edhe e morale të besimtarit në besnikri, në vërtetsi, ta sinqeritat, në bajt në fjalës, qoftë e morale të besimtarit, në modestinë, në bujerinë që kemi folur për to, edhe më herët. Në gjithë këto i përshin edukata, edukata morale. Miroz, në të slasim në pjesën e dytë, në duke o shkëputur në pjesën e parë, shala më thëmë dhe për një dukat tjetër në, në basë të hapsirës kohësit të kemi. Të ndërëuar mishë, shkëputemi në hapsirës të shkutëm për të parë, se si i konceptojnë, besim të arëtanë, më thëmë edukatën, loje dhe fushat të tyre. Këthemi në basë pak në pjesën e dytë. Dukat e istiamë, si së në kamësuar dhe profetë e unë i doshë, Elëj Selëmë, Muhamed Elëj Selëmë, kamësuar se dukat e prejkë në i zdo fushëta, në i zdo aspekt, duke si... filluar nga... Ti respektoj për veten, edukator për veten, duhet të respektosh veten, trupin, që kemi amanet. Dukata për të ndërsjellën me prindërit, me ambientin kur e thonë, me me shoqërinë, me me klasën, nëse je student, me me taft me punës, nëse je punon diku. Dukata shkon edhe për të tjerë, në shkon tek kafshë, domethënë ti ti nuk duhet të ke sjtrajtojm, nuk duhet duhet të mbrojmë këso ambientin që na rrethon ambientin. Çdo gjë duhet të prek çdo gjë, domethënë një njëri pedagog, si është edhe haditi për vitalesë lëndën, domethënë një romë mirë se ka moralin më të lartë, domethënë moralja ata boga shumën e, shumë e njëta gjë, domethënë, nje ka edukat, çka moral, vetësh mirëmires, siç e thotë edhe Islami, që vazhdimisht na edukon dhe na këshillon të njerit të qëndrojnë edukat dhe moralin e lartë. A ka nevojë që pesimtar i mirë të mësoj edhe edukat? Po, patjetër, një pesimtar i mirë pa edukat nuk është, është si një pemë pa fruta, domethënë, sado i mirë, në çose nuk ka edukat dhe nuk transmeton të qjerë, domethënë, atëherë çfarë çfarë mund shkretik, parë, vilej, duhet, të presë kritik, domethënë, në rast pasëm në vilajet duhet të ketë edukat, duhet të transmetojë të qjerë dhe të shembull për të qjerë, domethënë. Kështu që edhe të qjerë cionjëshëm automedon avancet e si ja nimi ston asnjë çu të, mi, të dhe dhe sotë, si cionjëshëm mund të shojë. Edukatorët njerëzë sot, çfarë lidhje ka me njëri tjetrin? Ato kanë një lidhje simbiotike, si do të themi, nganjësimbiotike, domethënë pa njëri tjetrin domethënë nuk është, domethënë si njerëz që kanë nevojë për edukat. Njëri për edukat nuk ka që duhet domethënë se njëri për edukat është, si të them një pemë me fruta, po ashtu edhe edukata pa, edukat pa njerëz domethënë nuk nuk sonë, janë bashkë një lidhje simbiotike bashkë. para aspekti prek edukata islame. Atëherë edukata islame prek aspektin shoqëror, aspektin social, aspektin kulturor. Po pra mund të themi që edukata islame përfshin një sër aspekte, shembotëm një aspekt, ne njeriu e, njeri e ka nevojshmë të mësoj edukatën, në përgjithësi qoftë e që morali islame, sepse kjo është në përputhje drejt me edukatën islame. A ka nevojë një besimtar i mirë të mësojë edhe edukat? Absolutisht po, një besimtar e ka të domosdoshëm të mësojë edukatën, pasi ne nuk mund të kemi besim apo fe pa edukat. Fjala edukata edukata është e domosdoshme në karakterin e individit. Edukata dhe njerzit sot, çfarë lidhësh ka me njëri tjetrin? Njesa kusht është. Atëherë njerzit sot janë të lidhur me një tjetër nëpërmjet edukatës. Edukata shërben si ul lidhëse me të gjithë personave, sepse një person nuk mund të shkojë me një person tjetër nëse midis tyre nuk kemi esencën si e bazën e bashkëbisedimin që është edukata. Pra, pa edukatë nuk kemi komunikim tek njerëz, dhe me edukatën arrihet gjithçka, me një edukatë moral të mirë. Shqva e spekti prek edukat e islamet? Edukat e islamet në shqoqeri prek pjesën më të mirën, fjellëshon vlerat, regullon mardënit shqoqerore, njerëzit, dofta ato printrore, vlasërore, shqoqerore, gjitha në shqoqeri edukat e islamet, ku do që shkon dhe qëndron edukat e islamet, ajo në bjellë gjithmon të mirën dhe shmang të keqen, lërgon të keqen. A ka në vëjmë besim taj e miqit mësoj edhe edukat? Sigurisht që pa. Një besimtar i mirë është e ka detyrë të obliguar nga feja që të mësoj edukatën, pastaj ato edukat, ato edukat, edukat që mëson tua komunikojë dhe t'u japë vetërvë në mjedisin e tij në mënyrën e ditë se jemi një kohë që vlen vepra dhe jo goja. Fjala se mund të flasin, po më mjafton që me veprën tonë, me punën tonë neve do të japë edukatë dhe të tjerëve të shohim se ç'i arrin vlera dhe më të mira. Një besimtar duhet të jetë mbjellës i veprave dhe i i vërtëteve të mira. Edukatori dhe njerëzit sot, çfarë lidhje kanë me njëri tjetrin? Edukatët e njëri zotë që këllit e kam një në një, një tjetën, të që normalisht se pa edukatë nuk kjo është otë njëri, ke, ke, dal nga, ke, dal, ke dal nga qenit natyre njërzore, po edukatë e regulon njëri unë e farmonë dhe bënd gatsëm që tjetë jafë dhe i mirësilë shumë të shëqëri. Të nderuar miq, ju më kthyrën përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë, po flasim për edukatën gjithëpërfshirëse dhe më fokusouar në disa fusha. A folëm për edukatën e besimit dhe edukatën e moralit. Oxh, në pjesën e parë ne e përfunduam edukatën e besimit duke thënë edhe shë një për më encantërrësishëm që njeriu tham të komunikojë me veten e tij, të meditojmë thonë kjo pjesa e besimit të tij, që beson te Zoti dhe si e beson. Si u them dhe moralit dhe pjesa më e bukur e kësaj që përmendëm ishte të respektuarit e marrëdhënësorëve. Po kur themi këtë gjithë nuk themi ishë në largojmë ato. Jo, japën se cilë të shofi pozitën e ti dhe vlerën e ti ku ka. Duke respektuar vlerën dhe mos të bëhet thamë se shumë rëntës me femra, reklamë që të qëgjizja apo makina, apo, apo goma makina, shumë rrath. Vazhëm kej fush tjetër edukatës, hoqë. Po, përmënda, më herët ka duhet të kemi vënë parasysh se ne po flasim vetëm për sollojë për ta prezantuar ilustativë të gjithpërfshirjen uh, e edukatës islamike në njëriut. Sepse shumë aspekte mbetën të, aspekt të papërfshira në këtë ndarje. Kjo nuk janë llojet e vetme, në, por sa so për ilustrim. Mund po, të përmendim për shembull ta edukojmë individin në në kontribut të sakrificës. Me shkurt, puna vullnetare thotë. Apo kështu më përfshirsa? Uh -huh. Më përfshirë kjo. Më përfshirë. Domethën, fillimisht e përgjegjësia e kontributit dhe sakrificës çdo person çdo musliman duhet të educohet në atrim që ta dinë që ta dinë përgjegjësinë se duhet kontribojnë i dërguar i sa shem këta e, e ka rregulluar me, me dy fjalë dy fjalë balighu uh anni wala aya parselën ngaon çoftë njëa të gjithë ju të, të gjithë duhet të ndjeni përgjegjësi për të kontribuar për ta përmendur për ta përsilit fundit të, përsil të njëa apo të gjithë ju. A ne nuk presën asnjëri. As kurrë nuk bën liguan të gjithë ju, walau walau aya. A mundunish ni aya diku t'i thua, ka thënë Allahu këtë në Kur'an? Po mund të thuash kët. A mund të the dikuash o burr nuk di fyeshëm, as nuk di asgjë. Po edisën Kur'an, zoti ka thënë falë namazit dhe përfundoi jo atje. Sot muslimant janë fakt kesi negligent. Nuk qeplesi. Këtplus janë shumë pasiv. Mendojnë se vetëm vetëm vetëm fillon të ne krykët për nisi vetëm atë vetëm atë unë person e uh, shpresoj se tash ka filluar ndoshta pak këta them, ka më zysmë këtë të them. Qase ka filluar të marshjellson shumë pasiviteti muslimanëve katecist. Për shkakun kemi xhami. Xhamia është një një një një uh, vend që kosh shumë kërkesa vërtet. Ka shumë kërkesa. Nuk nuk është spija vetëm e ima se jotja. Apo por për mbushje këtyre kërkesave i ofron gjithë një me komoditet. Jo vetëm mua edhe ty. Ka ndriçim, ka pastërti, ka ujë, ka ka shumë gjëra. Do të ndjuditem për shembull që nuk vjen rall vjen drejtmati të hojë nderuar. Nostra ju e kemi rregulluar çështën e ndriçimit për shembull, nuk e di. Por nuk është apo se nga dy pocha në mujt unë më i blet, çka kurse dy era. Për të di që skinëvoj. Po dëshmojmë se kî përgjësi për kontribu për kët vend, për kët xhami. Vjen te ti vlandëruar të, të, vla të, të ndëgjonë. Unë e di se ti je i angazhuar kët sektor, je të punën kët. Do të shaqi do nacionin e mia, fki burim, nuk e di nuk përgjines kët çështje. Por për nisi si të pendisë përgjithësisht të më ndihmosh vëlla. Unë do të më kontribuoj për kët nishti po is për para. A ka mundësi çdo muaj ndoin nga rrugë me nga sektor të ndihmoj ty. Nëse tani si s'e marr, mas nuk na duhet. A kupton? Për përgjithësinë e kësaj, për të kontribuar vëlla. Sheni projekt mirë, pse rën indiferent. Ai ai ai ai pran ko të bëj me ty. Me, me, me gruan tënë të të, dhe me hmy dhe tu, dhe e rrim pasiv. Dhe me ndonë se kontribuati maksimum që a i të jep dhe është shumë i madhë pjesmarja ti në aktivitet. Pa e pjesmarja është për ty, pjesmarja nuk është kontribuat. Ti po merë nga këtë kontribuat, ti s'po jep. Ardhe jotën gjami, ardhen ligjerat, pjesmarja jotën e aktivitet saktuar, për të marë mësim, ti po vjen të marë, është vjelesh, por ku është pjesmarja aktive e jotja për të kontribuar? dhe duhet modukun kët frym. Ku anëdukata për të bërë desh. Shikom vënëruan në luftën e Hendekut. Lufta e ahzabe që ishte e njohur. Kur Sulejmani fale syu propozoi të dërgohejit sallallahu alaihi wasallam që të hapë një një hendek nishtikome të madhe apo ku që ndonte Medinën nga pjesa e jashtme e saj. Erdhën delegacionet e shumta të kurëshëve të, të organizuara me alat e tyre të, të paganëve për të asumë Medinën. Kur erdhën ecetëve para një Ndeku. ndeku të madhë që problemet e kalu, se ishte edhe rër, kuajtë rëshetë shënë të edhe, ishte një strategi me dëvërtet të e të, të e sofistikuar rësullmanin farisirë. Dhe, në atë pjesë të mushrikëve të mikës, paganëve që ishte në nëmëre kishë shumë, në njërije për në islamin. Në rëthona Allah e më qëfarë, ishte në ajme ibn Mesud. Ishte në atë pjesë, për pasë e për në islamin nuk mund qëndë të shrahad. Unë tashoj në ata njerëz të miën këqë atje. Ata janë të rrethuar, unë jam këtu. Unë e kam një pozicion, unë duhet të di, bëj diç. Por për të bërë diç duhet diu, nuk mundi bëj vetë. Subhanallahu, rrezikoj e kaloj hendekun natën, shkoj tek pejgamberi s.a.s. për ta verifikuar dhe legjitimuar një lloj plani që ai kishte në kokën e tij për të bërë atje, por nuk pa të guxim ta mbultë vet pa legjitimuar. Kjo është e mrekullueshme. Si do kjo? Hod, si do kjo? Çfarë do kjo? Mëngjherë më thën e... ai, akoma sinjërova se selam nga afër. E ka kuptuar fën drejt vëllai. E ka te feja Islame, vullai, nuk ka mundësi kuptimi i identitetit fesë ta lën këtu i drejt pasiv. S'ka mundësi. Vetë që feja Islame, apo nga përpërsh të sa qencosursh se e aktivizon personin. Nuk këren rhat. Ë kurimi pasiv të pandërgjeshëm, të organizuar për lëndë se ti ki probleme me fen tonë. S'ka të bëj kim aktivitetet. Andaj vetëm duhet të kuptoj Islamin dhe sikur të them më herët, komunikonte me vetën e tij, ka dal tash. Un pranoj. E pranoj themin. Ço kompronunë? Po un kompronë Satanatun sa ikon vllazër. Atëh ti pejgambull ah ti ka besuar. E kta që më ta, po kta në armish ti ka kanë me byty. E un çfarë bëjon këtu? Un duhet të bëj të, ku un thash kë komunikim me vetën. Wallahi ti ke rezultat. Amë shkpute këtë komunikim, atëherë normalisht pas se un e kam çilluar këtu, çfarë bëjon tash? Kam çilluar këtu, kur e thefondon çdo gjë, shikoj çfarë mund të bëj prolëngim, prolëngim i vazhdueshëm, i pa arsyeshëm. Dhe tha i pejgamberi sa el harbu khida. Lufta është një lloj manevrimi, një lloj mashtrimi, më pra, si të shtetutës. Dhe shkoi për qytet gjithë afriste arabish, spartollai me lenë Allah të mënduar. Senaj, paraqsoj magjistarën Konë Musa ulaj. Ata kishin armë, import Musa ulaj. Kishin me import Musa ulaj. Por deshi Allah xherra Musa i pusha ata. Kër e panë fuqinjët e të vërtjetës, e pranoni islamin. Por la, kër pranoni islamet të nuk është pasiv, faron i tha, du t'ju këpos dur e këm, du t'ju këpos, du t'ju vras, du t'ju shkyj për s'gjalli, i t'i mërë shumë, la. Ata thanë, fëk një me në te kadë, gjyka qëfar të duash, pa qëfar duash bënë. Kjo është kur me i sakrivitë, la. Kjo e mërën këta edukatë të këtë sakrivitë, kë për ty, ha, më thën. Mund të jemi 10 vjetor, 15 vjet më fe, 20 vjet më v. Dhe nuk kemi të dishat kuptojmë të pjesë. Kjo është kuptimi i dëftës. Ata ata po po kjo është? Kjo kërë, andaj kërkojmë të kërë eduket, se duke u edukuar në këtë frym, morëm me vetë kuptimet e dëmoshme që ne vëna duan. Që me siguri do të flasme ndaj për kuptimet e dëmoshme në këtë rrugë. Në këtë rrugë po po. Për tjetër, andaj ata e kuptuan se ë kanë politikë. Duhet por po se fe. Gase ovlloa dhan qet bohet njeru se te kupton çdo gjë. Pejsh as te kupton islam. Njeru bën ambient partis apo pa, për një gjë shumë të thjeshtë vrapojnë se e din ku çajor ti këtu. Ai ndivet pashevski, largohet lutna. Te do meçin pjesëtariumit Muhammedun pashev sallallahu. Po pa bëra asgjë, nuk ka kështu vë, nuk ka as, nuk ka kështu. Pa duhet çdo individ të educohet në këtë frym. Të educohet se duhet të sakrifikosh, duhet të kontribosh. Çfarë është ajo? Ja? Varet nga rrethana, nga kushtet. Pyetë Hoxhën, pyetë filanin që është duke bërë aktivitete, ky çdo dikun, kjo diçka tjetër pastaj. Kjo është tetër ligjërat, tetër mysim. Por kërkojmë një dukot brendshme që e e e, e ndalën besimtarët të pasiv. Kontribojmë me sillën tënde xhamiu Allah. Kontribojmë me marrjen e bukës në rrugë që jap. Kontribojmë me komunikimin e mirë në familjen që ke. Kontribojmë me djesh Kandil po më diç. Ai sa bi a thon nuk kam gjë tjetër, pos natën kush do që nga musliman ka sqetçur mka ja bëj halal. Ky është kontributim. Me kaçun kontribut, kontributim halal. Po pa kaç. Pandai kontribojmë diç. Edukota e kontributa së shërbimes. Të educohemi se duhet bëjmë diç. Edhe ajo duhet të të vazhdueshme. Para asumi pjesëtar të kësaj feje deri funi më fundit, bë diç për këtë fe. Lëviz një gurë, lëviz një shtyllë, merr një njerëz. Së lum me kat mir. Gjithkundje jemi jeni shumë aktiv. Je i gjall, jeni je, je, je, je antar i gjall aktiv i shoqërisë këtij komuniteti. Je i vdekur pasem. Ju një drejtë nuk din kush ku ka jetuar, çfarë ka bërë. Ën këtë botë, s'ka në këtë botë bot, nuk e pa kush, nuk e që, për për tërt, kër nuk e merr mollën as kënd për të, s'është në semtari. Nuk ka rëndë semtari, gazetë. Semtari vërtet ardhai që parmallot për të thirt, ku nuk është vëllon e vet parmallot. Por të tjerë për parmallon përsiu mungon. A kush kujti më nganë? I mungon dikush është aktiv. Po ai mungon diku gjymëshi. Pasiv, bar e rënd. Në çështë ta qesim ty një bar 200 kg në shtëpi. Dhe dy javë bashkë në tentë. Pasi të ikum, a çant ti për atë më ka marrë malli për atë. Jo, elhamdulillah, më lënu. Bar shoqëror lirova. A pse të bëjmë një shum. bar e rënd që elhamdulillah u lënu pesëna ka tesh të li barç, na ka lodh me kërkesat e një na ka lodh me probleme që na bën të ngjamin, na ka lodh bar ka qen jone nderuar bohuaj që i borth të tjerët e mundësisht mos u bë nga ata që të borthi dikush mund të kimi të spëruar ku paskuaj mund më kap lon varfria do të detyrosh të më barti as vëllezëruar se më ka, më ka kapluar po nuk leje ti mbar të ankoon do të do të munduon të lëvizin nga gjithë anët që të shkarkoim nga barra jote apo edhe ti gjithashtu mund të gjitha jesh bar për mua nga jera por çu jeta ta barti një tetin ku paskuaj më po tët në frikë vllazërore jo të, të, të, të ke çpërdorimet të pasivitetit, po të angazhjimit dhe aktivitetit dhe duhet një individ muslimat të, të, të, të edukohet në frimin e kontributës e krivizit dhe kja duhet të shkurët i mesht të demë se përshqit 2-3 pika edukohet të kontributit, nuk ko pëta në filli mesht kontribohet për hirë të allaut për hirë të allaut jo për hirë të namit dhe pozitës nga se kur kontribohen e në gjami e pasët nuk më kam ba në ta në të kshilë të gjamis unë është kontribohen më korap të e jo kështot Ja ja, der dukur mi para Allah. Somranzi, one a poçi çe po binjem apo ndriçant po, po, po elhamdullah ky çllimi jam. Çllimi jam se ky paç të ndiqna masabot takshomet e atis. Dhe përdesa musliman falën këdritun e marr problem, kjo është përdesë merzi për mua. Apo kjo është përdesë për mua. Ky çllimi jam thënë. E kam arritur çllimin tim. Kontribuet për Itt Allah, për e para. E para. E dy për të namet. Separa. Apo, apo. E dyta, kontribut i i organizuar. Jo e kurban, kë, kë, kë, po ka tek. Ka sëmundi gurban, me vogadal tut korregull. Dhe kur vjen jammi për shembull, hoj është të prezant, pse thot unë hoj kam organizuar një dash të kam thirrur hojën filonit. Po, kush të ka thonë më thirr? Pse ka harë më ardhai? Po, vëllai ka harë për ko organizim të korregull, është dikush që të pyetet, na kemi një agjencë aktuar po. apo eksimorat, nganjë kod që matë që bëjnë organizime të caktuara, po kaotike të pa organizuara, të pengojnë. Andaj po, nuk duhet uh, të jetë, nuk duhet të jetë aktiviteti në emër të kontributit do sakrificës në aktivitet çpengon, shqetson, ndon, po i organizuar. Apo duhet të ketë një vi, duhet të ketë duhet të ketë një kurrim. Andaj edukata e sakrificës së organizimit apo e kontributit e, e tha fillim për të bërë diç, për të lëvizur po, por kjo duhet fillimisht jetë për Allah, e organizuar dhe e treta që duhet jetë duhet të e vargjoshme. E vargjoshme. Nga se çfarë do? Mund të jetë një aktivist apo aktiv Divitë tre vite, mashallah mashallah na ton. Of. Sër ç't mo? Ku është? Është ditë me një biznes, është zonë sivë mo. Simolllo? Isha këtu. Isha këtu. Kimë llogari të, të në ty vazhdimisht. Në ç' problem nganeyra? Ne investojmë vitet të saktaur, investojmë për ta ndërtuar një jetë të qëndrueshme, me kuptime, edukojmë, apo dhe të fikët, larguat pesysë. Apo, andaj kush kontributë? Kërkojmë kontribut të vazhdueshëm. Të sistemuar, të organizuar. Paithallahu. Nusallana musihat. Amin. Shum. Dhe kam thënë shumë mirëtimën me sinqeritet e organizuar dhe vazhdushëm. Jo dvetë dhe nuk flesh me. Allah ndroftosh. Ne do të kemi përsëri në misionin e mërdukat, inshallah, herë tjetër me Lena Balli. Amin dhe Allah ndroftosh. Të nderuar miq, nëruar të nderuar vëllezër, të nderuar motra. E mbyll me këto tre pika të, të Hoxhës, vetëm për Allah. Jo organizuar dhe vazhdushëm. Ndryshe nuk ka. Qofshin kujdesin e krijuësit. Selamu alejkum ورحمت الله و بركاته.